Dobrá, začněme znovu. Poskládat všechna fakta, o to tady šlo. Svět vše pozoroval. Někdo chtěl, aby hlídka došla k závěru, že vražedné útoky podnítil klač. Kdo? Někdo také sťal zavátého límečka přímo na místě, kde bydlel? a zanechal ho mrtvějšího než šest kbelíků rybí návnady. Jeho mysli se neustále vnucovala představa 71-hodinového Ahmeda a jeho obrovského zahnutého meče. Takže předpokládejme, že Ahmed byl kufrův v osobní strážce nebo sluha a přišel na to, že... Ne, jak by to bylo možné? Kdo by mu to řekl? No, ale možná, že na to přece jen nějak přišel. To by znamenalo, že mohl vědět i to, kdo zaplatil vraha. Elánius se opřel. Pořád ještě to byla neproniknutelná záhada, ale on ji vyřeší. Věděl, že to dokáže. Sebral všechna dostupná fakta, teď je analyzuje, obrátí ze všech stran, probere z každého úhlu, uváží klidnou, nezaujatou myslí a zjistí přesně, jak to lord řezač celé připravil. Sliská existence. Něco takového nemusel snášet ani poslouchat zvláště od člověka, který dokázal rýmovat smrdutá žumpa s škumpa. O komu padlo na prastarou knihu? Generál Taktikus? Toho znalo každé dítě. Ank Morpork vládl velké říši a velká část této říše ležela v klači právě díky generálu Taktikovi. Jenže, což bylo podivné, nikdo za to nikdy generálovi nepoděkoval. Elánius nikdy nezjistil, proč, ale připadalo mu, že se město za generála taktika spíše stydí. Jedním z důvodů bylo samozřejmě to, že na sklonku své kariéry bojoval taktikus proti Ankmorporku. Městu Genova došla modrá krev, protože vzájemné snědky přivedly šlechtu do stádia, kdy se jejich posledních pár zástupců skládalo především z křivých zubů, a tak starší dvořané napsali do Ankmorporku dopis i jimž žádali o pomoc. Ke svému úžasu se Elánius dočetl, že podobných případů bylo poměrně mnoho. Malá královstvíčka stovských plání byla dokonce ochotna poslat tam přebytečnou část své šlechty, ale král tam poslal taktika a to z čirého zoufalství. Je těžko vládnout rozsáhlé říši, když neustále dostáváte krví potřísněné dopisy, které většinou zní. Vážený syre, dovoluji si vás informovat, že jsme dobili netrk, malovín a ušistán. Prosím, zašlete 20 tisíc ankmorporských tolarů, které dlužíme armádě na žoldu. Ten člověk nikdy nevěděl, kde se má zastavit. Proto ho spěšně povýšili do šlechtického stavu, král ho menoval Vévodou a vypravil do Genovy, kde jeho prvním činem bylo, že zjistil, v čem spočívá největší vojenská slabina města a když ji odstranil, vyhlásil válku k morporku Ale co jiného od něj čekali? Konali jen svou povinnost. Do Genovy jeho zásluhou začala proudit bohatá kořist, spousta zajatců, otroků a což bylo mezi Ankmorporskými vojenskými vůci naprosto unikátní, většina mužů, kterým předtím velel. Elánius měl podezření, že právě tenhle poslední fakt byl důvodem, proč historie s generálem Taktikem nesouhlasila. Objevovaly se rozličné narážky na to, že tohle z jakéhosi neurčitého důvodu není fér. Veny vidy VICI Tohle měl podle všeho generál říci, když dobil co? Byla to Pseudopolis, nebo Alkali, nebo Kvirm, Stolat? To bylo ještě za starých časů, kdy se na cizí města útočilo jen z principu a dobyvatel se vracel a plenil je znovu, jakmile se zdálo, že se jen trochu vzpamatovala. A v těch dnech vám nezáleželo na tom, jestli se svět dívá. Naopak, chtěli jste, aby se díval a učil. Veny, vidy věci. Přišel jsem, viděl jsem, Zvítězel jsem. Jako výrok to Elániovi vždycky připadalo trochu za vlasy přitažené. To nebyla věc, která by vás z ničeho nic napadla. Vypadalo to spíš, jako když si to generál připravil předem. Pravděpodobně strávil celé dlouhé večery ve svém stanu a hledal v naučném slovníku krátká slova začínající na V a zkoušel, jak by zněla. Veny VERMÍNY, VOMUJ Přišel jsem, nechali mě na holičkách, pozvracel jsem se. Visi Veneri, VODPALI Navštívil jsem, chytil ošklivou chorobu, utekl jsem. Musela to pro něj být velká úleva, když narazil na tři použitelná slova. Zřejmě si je nejdříve vymyslel a teprve pak se vypravil něco dobít. Elánio s namátkou otevřel knihu. Je vždycky velmi užitečné stát proti nepříteli, který je připraven zemřít pro svou vlast. Znamená to totiž, že máte oba společný cíl. Kvůli ping, ping, cink, ping. ruka dopadla na krabičku. No, co je? 15.5 Intervju se Svobodnicí ředkou. Téma Zmizení seržanta Tračníka. Ohlásil démonek neochotně. Nikdy jsem si žádnou takovou schůzku... No, ne... no, kdo ti to řekl? To mi chceš říct, že mám schůzku a nevím o tom? Jo. A jak ses o ní dozvěděl ty? Ty si mi řekl, že je to moje věc, abych takový věci věděl. Řek si to, včera v noci si to řekl. Ty mi můžeš předem říct si o schůzkách, o kterých sám nevím? No, Pořád ještě jsou to schůzky sine qua, schůzek. Existují, abychom tak řekli, ve schůzkové fázi prostoru. Co to má u všech čertů znamenat? Podívej, ty můžeš mít nějakou schůzku kdykoliv jasný? To znamená, že jakákoliv a každá schůzka existují impotentia? A to je kde? Každá uskutečněná schůzka prostě zborí tvar vlny v určitém bodě pravidelné myšlené křivky. Já jenom vyberu v projekční síti statisticky nejpravděpodobnější místo zborcení. To si všechno jenom vymýšlíš. Kdybys měl pravdu, tak by už každou chvilku někdo zaklepal na dveře. Bylo to uctivé, váhavé zaklepání. Elánius nespouštěl oči ze samolibě se ušklibujícího pitvora. To jste vy, Řiťko? Ano, pane, zaržen telčník poslal holuba. Myslím, že byste měl tu zprávu vidět, pane. Pojďte dovnitř. Na stole před ním se objevila malá rolička papíru. Četl. Dobrovolně přihlásil k úkolu vitalitní důležitosti. No by se mnou. Až tohle doděláme, postaví nám město poměníky. P.S. Někdo, koho jméno nesmím prozradit, říká, že se ta zpráva samovzničí do pěti vteřin. Lituje, že nemá správný šemikálie, aby to udělal líp. Papírek se začal kroutit po okrajích a pak v obláčku nakysle páchnoucího dýmu zmizel. Elánius zíral na malou hromádku popela, která zůstala ležet na stole. Hm, předpokládám, že můžeme být rádi, že nám neupálili holubá pane. Co u všech džáblů mají za lubem? No nemám čas tím zabývat, natož abych se za nimi honil. Díky, Pleskot. Trpaslice zasalutovala a odešla. Náhoda. No, když myslíš, Turk, pink, pink, cink, píp, patnáct, patnáct, naléhavá schůzka s kapitánem Karatkou. Byl to rozměrný válec za na obou koncích. Špičaté konce však zdaleka nebyly hladké. Na jednom zúžení dosti složité, tvořily je stále se zmenšující prstence, které se přikrývaly a končily mohutnou ocasní ploutví. Ve štěrbinách mezi kovovými prstenci se leskla na olejovaná kůže. Na druhém konci přecházel válec do dlouhého špičatého hrotu podobnému rohu jednorožce opatřeného šroubovicí. Celá věc spočívala na hrubém podvozku, který se pohyboval na kovových kolejích. Koleje mizely v černé vodě na konci člunového domu. Hmm. Mně to připadá jako obrovská plechová ryba. Frohem na čumáku. E, to nikdy nepoplavé. Na první pohled je mi jasný, kde jste udělal chybu. Každý ví, že železo neplave. To není tak docela pravda. A kromě toho tahle loď je navržena právě k tomu, aby se potopila. E, cože? Největší problém byl pohon, to vám řeknu, pokračoval Leonardo a vylezl na žebřík přistavený klodi. Uvažoval jsem o pádlu i ve slech, dokonce i o jistém druhu šroubu a pak mě to napadlo. Delfíni, to je to pravé. Ti se pohybují rychle a s vynaložením minimální námahy. To samozřejmě znamená venku, na moři. Tady v ústí řeky vidíš jenom delfíny padlonose. Spojovací táhla jsou trochu složitá, ale většinou se mi podařilo dosáhnout velmi slušné rychlosti. Šlapání je někdy trochu únavné, ale ve třech jistě dosáhneme i slušného zrychlení. Je úžasné, co všechno člověk dokáže, když napodobí přírodu. Já bych si jen přál, aby mé pokusy slétající... Och, kam běžíte? Bylo by obtížné říci, který přírodní vzor se oba policisté rozhodli napodobit, co se zrychlení týče, ale každopádně se měli rozhodnout pro jiný. Takhle se srazili ve dveřích, kde na okamžik uvízli. Pak se přestali prát a začali pomalu couvat zpět do místnosti. Vidá, seržant, řekl Lord Vetinary, který je následoval zvenčí. A desátník na Doufám, že vám Leonardo všechno vysvětlil. Nemůžete po nás žádat, abychom vlezli do té věci, Siré. To by byla sebevražda. Patrice ji pozvedl ruce k ústům, sepěl je jako člověk, který se modlí a zamišleně nasál vzduch. Ne, ne, myslím, že se milíte. Promluvil nakonec, jako kdyby našel rozuzlení nějakého složitého metafyzického problému. Já si naopak myslím, že vydat se na cestu v té lodi bude rytířským činem, který by se vám navíc mohl velmi vyplatit. Troufl bych si skoro říci, že sebevraždou by bylo do ní nevlést. Ale ocením vaše další připomínky. Lord Vetinary nebyl nijak zvlášť mohutný muž, a v posledních dnech se navíc opíral o Ebenovou hůlku. Nikdo ho neviděl se zbraní v ruce, ale záblesk nezvyklé prozíravosti napověděl seržantu Tračníkovi, že tahle skutečnost není důvodem k bestarostnosti. Říkalo se, že Patricej byl vychován v cechu vrahů, ale nikdo si nepamatoval, které zbraně studoval. Studoval také jazyky. A najednou, když se tak před vámi z ničeho nic objevil, nepřipadalo vám ani trochu vhodné nazvat to volbou s ženštilou. Seržant tračník zasalutoval, což je v podobných případech vždycky užitečné, a vykřikl e, Desátník Nobloch, proč už dávno nejste v té, v té plechové loďce, která vypadá jako ryba, která se má každou chvíli potopit? Farva! Tak ať už vás vidím na skutkách, mladenče. Hop, hop, hop. by se pracně vyšplhal po žebříku nahoru a zmizel. Tračník znovu zasalutoval. Jeho nervozitu bylo možné obvykle odhadnout podle říznosti jeho pozdravu. Tímhle zasalutováním byste si mohli nakrájet chleba. Připraveni na cestu, syre. Cením si toho, seržanté. Máte přesně ty výjimečné vlastnosti, které jsem hledal. Hele, přáružá, ozval se kovový hlas od někud z útrop umělé ryby. Byť padly jsou samý a bolzubaný kola. A na co Šroubovnice na špičce válce se začala se skřípěním otáčet. Zpoza ryby vyšel Leonardo. Myslím, že bychom měli všichni nastoupit. Právě jsem zapálil svíci, která přepálí lanko, které uvolní závaží, které vytáhne zarážky. Ehm, jak se vlastně to věc jmenuje? No, protože je to ponořeno pod vodu, nazýval jsem to vždycky bezpečně pod vodu se a plovoucí zařízení. Ale zkráceně tomu říkám člun. Vymýšlení vhodných jmén byla ku podivu jedna oblast, v níž Leonardův génius neměl ani poradní hlas. Zvedl ruku nad hlavu a uzavřel poklop. Po chvilce by člověk naslouchající zvukům v loděnici zachytil složité cvakání a cinkání, s nimiž dosedali do lůžek západky. Po chvíli svíce o kousek uhořela, plamen přepálil lanko, to prasklo a uvolnilo závaží. Díky pákám a převodům závaží vytáhlo zarážky, které jistily kola na kolejích, a člun se rozjel. Nejprve pomalu, ale pak stále rychleji a během několika vteřin zmizel v temné vodě, která se za ním s hlasitým šplouchnutím uzavřela. Když Angua klusala po lodním můstku, nikdo si ji nevšímal. Věděla, jak důležité je tvářit se, že je tady doma. Nikdo nebude obtěžovat velkého psa, který vypadá, jako když ví, kam jde. Po palubě se neohrabaně hemžili lidé, jak už to bývá, když se na lodě promenují suchozemci a nejsou si jistí tím, co mají dělat nebo čeho by se měli vyvarovat. Někteří z těch zkušenějších si udělali na palubě malé tábory, jejichž hranice se vyznačily uzlíčky a kousky oděvů. Připomínali anguji dvoubarevné odpadní stoky a na milimetr vyznačené hranice ve Vysolgrošné ulici, které dodávají čarám v písku docela jiný význam a rozměr. Tohle je moje a tohle tvoje. Šlápni na moje... A dostaneš svoje. U každých dveří do kabin stála dvojice stráží. Nikdo jim neřekl, že nesmějí dovnitř pouštět psy. Pachová stopa vedla dolů. Cítila jiné psy a silný odér hřebičku. Na konci úzké chodbyčky byly po otevřené dveře. Otevřela je čenichem a rozhlédla se. Psi leželi na koberci na jedné straně velké kajuty. Jení psi by možná začali štěkat, ale tihle k ní jen otočili své ušlechtilé hlavy, pozvedli čenichy a pozorně si je prohlíželi. Úzké lůžko u stěny za nimi bylo napůl ukryto za hedvábnými závěsy. Skláněl se nad ním 70 hodinový ahmed a když vstoupila dovnitř, otočil se. Podíval se směrem ke psům a vrhl na ně zamišlený pohled. K jejímu úžasu si pak sedl před ní na palubu. A komu pak ty patříš? Oslovil je dokonalou Ang Angua zavrtěla ohánkou. V posteli někdo byl, to cítila, ale lidé nepředstavují žádný problém. Čelistní svaly dost silné, aby někomu jediným stiskem u hlavu vám umožňují chovat se ve většině situací uvolněně. Ahmety pohladil po hlavě. Tohle si k dovolil opravdu jen málo kdo, aniž si pak musel najmout někoho, kdo by mu krájel a podával jídlo, ale Angua se naučila dokonalé sebekontrole. Pak vstál a přešel ke dveřím. Slyšela, jak krátce mluví s někým venku, pak se vrátil a usmál se na ni. Teď jdu, ale vrátím se. Otevřel malou skřínku a vytáhl psí obojek vykládaný drahokami. Měl bys mít obojek, pejsku. Aha, a tady se nese nějaké jídlo, dodal, když vstoupil sluha s několika miskami. Meksa, flaxe, kapsa, masa a psům kost. To je říkánka, kterou jsem slyšel od Ankmorporských dětí. Kosti jistě nejsou jako psí žrádlo špatné, ale kdo ví, co je to vlastně ta flaxa. Položil před Angu talíř plný žrádla. Ostatní psy se začaly neklidně vrtět, ale Ahmed zvolal jakési slovo a psy se uklidnili. Jídlo bylo žrádlo pro psy. V řeči Ank Morporku to označovalo něco, co by lidé nedali dokonce ani do úzenek, a je jen velmi málo věcí, které by člověk s dostatečně silným mlínkem do úzenek nemohl použít. Ona menší část jejího lidského já se bouřila, ale dokodlak začal při pohledu na lesklé trubice a třesoucí se kousky tlustého loje slinit. Žídlo bylo na stříbrném talíři. Samozřejmě, s královskými psy se zacházelo jako s krály, měly drahocené obojky. To ještě nemusí znamenat, že ví, nemáme hlad, ale ty kanoucí sliny říkají, že ano. Něco se jí s cvaknutím sevřelo kolem krku právě v okamžiku, kdy se obracela, aby ho kousla. Zuby se sevřely na kusu mastného hadru, ale to nebylo tak důležité jako ona strašlivá bolest. Jeho veličenstvu se na jeho psech vždycky líbily drahocené obojky, prohlásil Jirina hodinový Ahmed, kterého viděla jako rudou mlhou. Rubíny, smaragdy a diamanty, slečno anguo. Pak se sehnul, aby měl oči ve výši jejich očí, zasazené dost hříbra. Rozhodující faktor, jak jsem vždy znovu a znovu zjistil, nespočívá ve velikosti a síle vojska. Důležité je rozmístění vojsk a nasazení záloh, spojení a soustředění sil k rozhodujícímu okamžiku. Elánius se pokoušel soustředit na taktika. Rušily ho dvě věci. Tak zaprvé se na něj z každého řádku knihy šklebila tvář 71-hodinového Ahmeda. Tou druhou věcí byly jeho hodinky, které na stole opřel o dezorganizátor. Byly poháněny skutečným hodinovým strojem a byli mnohem spolehlivější. Taky je samozřejmě nemusel nikdy krmit. Tíkali docela potichu. Co se jeho týkalo, klidně by na všechny své schůzky zapomněl. Líbilo se mu to. Vteřinová ručička se právě blížila ke dvanáctce, když slyšel, jak někdo začal vystupovat po schodech. Pojďte dál, kapitáne! Z krabičky se ozvalo už těpačné Karotková Karotkova tvář byla červenější než obvykle. Angoji se něco stalo, řekl Elánius. Karotka pobledl. Jak to víte? Elánius energicky zaklapl víčko na pochechtávající se krabičce. Řekněme, intuice. Tak co, mám pravdu? Máte, pane? Vydala se na palubu jedné klačské lodi a ta teď vyplula na moře a Angua se nevrátila. A co u všech čartů na palubě té lodi pohledávala? No, šli jsme po Ahmedovi, pane. Zdálo se, že sebou ještě někoho veze. Nějakého nemocného, pane. On odcestoval, ale diplomati jsou pořád ještě... Elánius se zarazil... Kdybyste neznali karotku, bylo by vám na celé té situaci připadalo něco divné. Někteří muži, kdyby jim jejich přítelkyni unášela cizí, loď by se vrhli do Anku nebo alespoň doběhli loď po hladině, vylezli by na palubu a rozpoutali tam pravé peklo založené na demokratických principech. Samozřejmě, že v čase jako tenhle by to byla jedna z nejhorších věcí, jaké by se mohly stát nejsprávnější a nejlogičtější přístup samozřejmě byl ohlásit to ale i tak, jenže Karotka skutečně věřil, že osobní neznamená totéž, co důležitý. A Elánius věřil na to též. Museli jste prostě doufat, že když už se do toho budete muset opřít, pohnou se věci tím správným směrem. Je ale nutno říci, že na lidech, kteří na takový princip nejen věřili, ale dokonce podle něj i žili, je něco trochu strašidelného. Člověka to vyvádí z míry asi jako když potkáte skutečně chudého kněze. Očividně tady šlo o úvahu, že jestliže někdo unesl angu a někdo se jí vydá na pomoc, nemělo by přitom jít jen o její záchranu. Jenže... Jen bohové vědí, co se stane, když teď Elánios odjede. Město je posedlé válečnou horečkou. Dějí se velké věci. V čase, jako je tenhle, mu každá částečka těla říká, že velitel hlídky má své zodpovědnosti. Zabubnoval prsty na desku stolu. V takových okamžicích je životně důležité udělat správné rozhodnutí. Za to byl placen. Zodpovědnost. Měl by zůstat tady a udělat všechno, co je v jeho silách. Jenže historie je plná kostí dobrých mužů, kteří uposlechli špatných rozkazů v naději, že dokážou zmírnit jejich důsledky. Jistě, že mohli udělat ještě mnohem horší věci, ale většina z nich začala plnit špatné rozkazy v tom nejlepším úmyslu. Elániovi oči přelétly od karobky k dezorganizátoru a pak k nebezpečně vysoké hromadě papírů na stole. K čertu se vším! Je přece lovec zlodějů a lumpů. Vždycky byl lovec lumpů. Proč si lhát? Ať se propadnu, jestli nechám Ahmeda utéct spět do klače. Byla to rychlá loď. Byla, ale plně naložená, a zdálo se, že je kvůli tomu dost neohrabaná. V tom případě se nám ji možná podaří dostihnout dřív, než se dostane příliš daleko. Když pospíchal z místnosti, měl na zlomek vteřiny podivný pocit, že je dvěma osobami současně. A to proto, že na kratičký zlomek vteřiny skutečně byl dvěma lidmi současně. Oba se jmenovali Samuel Elánius. Pro historii znamená rozhodnutí pouhý směr. Kalhoty času se rozevřely a Elánius se rozeběhl jednou nohavicí. A někde jinde se Elánius, který udělal jiné rozhodnutí, rozběhl vstříc jiné budoucnosti. Oba se vrátili, aby ze stolu sebrali svého dezorganizátora, kterého tam zapomněli. A díky té nejnepravděpodobnější ze všech náhod Omilem zcela nevídaným právě v tom rozpolceném okamžiku rozhodnutí sebrali oba toho druhého, nesprávného. Občas může lavinu strhnout jediná vlačka. Občas je oblásku umožněno zjistit, co by se mohlo stát, kdyby se odrazil jinam. Ve věci tisku byli ankmorporští mágové velmi nekompromisní. U nás ne, říkali. Představte si, říkali, že někdo vytiskne magický grimoár, pak rozmete sazbu a použije ji, dejme tomu třeba na kucharskou knihu. Kov si pamatuje. Za říkadla nejsou jen slova. Jejich existence se promítá do různých rozměrů. Najednou budeme vězet až podtud v mluvícím nákypu. Kromě toho, někdo by mohl vytisknout tisíce těch zatracených věcí a většina z nich by padla do rukou nevhodných čtenářů. Cech byl také zásadně proti tisku. Na takové vyryté stránce textu říkali, je něco čistého. Máte ji před sebou celou, hladkou, nepoškozenou. Členové cechu dokázali odvést velmi kvalitní práci za neméně kvalitní plat. Dovolit neskušeným lidem, aby k sobě skládali kovové kousky, to by znamenalo projevit neúctu ke slovům a nevzešlo by z toho vůbec nic dobrého. Jediný pokus postavit v Ank Morporku Tiskařský lis skončil nenadálým požárem a sebevraždou nešťastného tiskaře. Každý věděl, že to byla sebevražda, protože nechal dopis na rozloučenou. Skutečnost, že byl dopis vyryt na špendlíkové hlavičce, byla považována za nepodstatný detail. I Patricej byl proti tisku, protože kdyby lidé znali příliš mnoho, jenom by je to zatěžovalo. Lidé tedy spoléhali na mluvené slovo, což fungovalo velmi dobře, protože ústa k sobě mývají velmi blízko. Mnohá z nich byla přímo podnosy členů cechu žebráků a jejich ústa většina občanů považovala za více méně spolehlivá a dobře informovaná. Některá z nich byla ceněna obzvláště pro své vyčerpávající informace sportovní. Lord Řezač se zamyšleně zadíval na usmoleného Michala, mumlala druhého stupně. A co se stalo potom? Usmolený Michal se poškrával na zápěstí. Byl do druhé třídy povýšen teprve nedávno díky tomu, že se mu konečně podařilo dostat odpornou, ale zcela neškodnou kožní chorobu. — Asi před dvouma minutama tam vlít pan Karotka, siré. Pak zase všichni vyběhli ven, jo. A kdo oni? Zeptal se řezač. Bojoval s nutkáním poškrábat se na ruce. — No, Karotka, Elé News a zlík a Zombi a, a všichni by lordy. Běželi celou cestu až do přístavu blahorodí a když Elánius uviděl kapitána Kuňkynse, řekl mu. Ale to je náhoda, kapitáne Kuňkynsi, dnes je váš šťastný den. Kapitán zvedl hlavu od lana, které pečlivě svinoval. Nikomu se moc nelíbí, když mu někdo tvrdí, že dnes nastal jeho šťastný den. Tyhle věci jsou nabílední. Když vám někdo řekne, že máte šťastný den, čekejte, že se vám už brzo přihodí něco hodně ošklivého. E, no ne, zeptal se opatrně. Ano, protože máte bezkonkurenční příležitost na pomoci válečnému úsilí. E, fakticky? A veřejně demonstrovat své vlastenectví, dodal Karotka. Že by? Potřebujeme si půjčit vaši loď, oznámil mu Elánius. Jděte do prdele. Věřím, že to byl jadrný námořnický výraz, který znamená ale samozřejmě. Kapitáne Karotko. Pane, zajděte s navážkou dolů do kabiny a nahlédněte za tu falešnou přepážku vpředu. Rozkaz, Pane! Odpověděl Karotka a vykročil ke schůdkům do podpalubí. V Kajutě není žádná falešná přepážka. A já znám zákony a vím, že nemůžete. Z podpalubí se ozval praskot dřeva. Jestli tohle nebyla falešná přepážka, tak vám právě náš Karotka prokopl díru do lodního boku. Taky znám zákony, pokračoval Elánios. Vytáhl meč. Vidíte, tohle, to je vojenské právo. A vojenské právo, to je meč. Ne oboustraný meč. Má jen jedno ostří a to míří na vás. Našel jste něco karotko? Karotka se vynořil z podpalubí, v ruce nesl samostříl. Ale tohle. No, tohle vypadá jako barlejka silnorukova zmyje MK3, která zabíjí lidi, ale nepoškozuje budovy. Jsou tam těch krámů plné bedny. Neexistuje zákon, který, začal Kunkins, ale mluvil jako člověk, kterému pod nohama upadlo dno jeho světa. Víte, myslím, že skutečně existuje nějaký zákon, který zakazuje v době války prodávat zbraně nepříteli. Samozřejmě je možné, že ne. Já vám něco řeknu. Proč bychom si všichni nezašli na náměstí náhlého osvícení? Je touhle dobou plné lidí, všichni mluví jen o válce a já sotém oslavují naše odvážné chlapce... Proč bychom tam nezašli a nepředložili jim naši záležitost? Vy sám jste mi říkal, že bych měl naslouchat hlasu lidu. Zvláštní věc tihle lidé v davu. Tu a tam se potkáte s lidmi, kteří vám připadají slušní a poctiví, mají mozek, který bezchybně pracuje, a pak se sejdou v jednom davu a máte před sebou hlas lidu. A ten vrčí. To je právo davu! Ale, ale, to jistě ne. Bude lépe, když to nazvete demokratickou spravedlností. Jeden muž, jeden kámen, přisadil si vážka. Kunkins vypadal jako člověk, který se obává, aby mu celý jeho svět nevypadl spodem. Podíval se na Alánia, pak na Karotku a viděl, že tady nemůže čekat žádnou pomoc. Samozřejmě nás se nemáte proč obávat. I když na cestě dolů do sklepních kobek se dá zakopnout na schodech. Vy přece nemáte žádné cely v podzemí. To se dá zařídit. Prosím, pane Konkinsi, ozval se dobrý četník Karotka. Já přece nevez bych ty zbraně do klače, řekl Kunkins opatrně a pomalu, jako by v duchu četl nějaký text. Chtěl jsem, chtěl jsem je darovat, darovat. No, komu pak? Našim statečným hochům. No to je skvělé! A budete tedy jistě šťastný, když budete moci zapůjčit, a budu šťastný, když budu moct pučit svou loď pro válečné účely. Skutečný vlastenec, sliboval si Elánius. Kunkin se kroutil jako červ. Kdo vám řekl o té falešné přepážce? To jste hádal, že jo? Správně. Aha, věděl jsem, že jenom hádáte. Vlastenec a ještě chytrý. Dobrá, a teď jak to děláte, když chcete, aby tahle věc plula co nejrychleji? Lord řezač zabubnoval prsty na stůl. A na co potřebovali tu loď? To nevím, lordé. Odpověděl usmolený Michal a poškrábal se na hlavě. Čertu, a nikdo jiný už je neviděl? No, když voda tam zrovna moc už nebyla, Siri. Tak alespoň v tom jsme měli trochu štěstí. Akorát já a starý Smrďarům a kachní muž a slepej Hugo a Ringo nad vočkou. Nejdy to chosí, Sebastian pokříval, taky ten smradil v žumpách a píšťalka Richard a ještě pár dalších, milordy. Řezač klesl zpět do křesla a přejel si bílou rukou po tváři. V Ankh Morporku má noc, tisíc očí a den jak by smet. A má také pětset úst a 999 uší. Klačané už o tom jistě vědí. Část angmorporského vojska vyplula na lodi do klače. In vazní síla. No, myslím, že to můžete sotva nazývat. Klačané je to tak nazvou. Kromě toho je s nimi troll navážka. Sršňál se zachmuřil. Naváška byl sám o sobě invazní silou. Jaké lodě jsme zvýskali. Máme jich v téhle chvíli více než dvacet, když do nich započítám i nezničitelnou, netečnou. A nadporučík znovu nahlédl do svého seznamu Leoprda z porkusire. sire. Leoprda? Obávám se, že je to tak, sirek. To znamená, že bychom mohli přepravit více než tisíc mužů a dvěstě koní. A proč jednoduše nenecháme Elany, ať si dělá, co chce, vmýslil se do hovoru Lord Jraloun, ať si to s ním klačené vyřídí sami a s pánem Bohem. A dopřed kláčanům vítězství nad angmorporskou silou? Tak byl se na to jistě dívali. Hrom, aby to vzval. Hrom, aby vzval toho chlapa. Nutí nás k předčasné akci. Ale možná, že to nakonec celé věci prospěje. Měli bychom se naladit. A jsme skutečně dokonale připraveni, Sire? Řekl nadporučík Sršňál o ním charakteristickým přízvukem, který naopak oznamoval, my nejsme dokonale připraveni. Doufejme, že jsme. Sláva nás čeká, pánové. Slovy generála taktika... Chytně moje děje pis za koule. Je třeba přiznat, že to nebyl zvlášť fér bojovník. Jasné sluneční světlo začalo vytlačovat temné stíny z paláce princesa Kapaka. I princ měl mapu klače a sice vyhotovenou z maličkých barevných dlaždiček na podlaze. Seděl a upřeně ji pozoroval. Jediná loď? Generál už šál, jeho hlavní rádce přikýval, Pak dodal, e, naše jasnovědci na tu vzdálenost nedokáží vyvolat jasný obraz, ale jak to vypadá, jeden z těch mužů je Elánius. Vzpomenete si na to jméno? <laughs> Jistě, užitečný velitel Elánius. Ano, a od chvíle, kdy vypluli, nastal v přístavu čilý ruch. Máme za to, že se chystá k vyplutí expediční flotila. Myslel jsem, že máme při nejmenším ještě týden u šále. Je to každopádně dost záhadné. V žádném případě nemohou být připraveni. Něco se muselo stát. No dobrá, běžme tedy cestou, kterou nás vede osud. Kde za U Gabry -Sire. tím jsem se jist. U našeho nejlépe opevněného města? To ne, to by udělal jen úplný blbec. Studoval jsem dlouho lordaře za Česire. Pamatujte, že on si myslí, že nebudeme bojovat a velikost našeho vojska je mulhostejná. Generál se usmál. Byl to slaboučký a úpravný úsměv. A samozřejmě tím, že na nás zaútočil, kupí jednu ohavnost na druhou. Ostatní pobřežní státy si toho jistě všimnou. Takže změna plánů, řekl Sakapak. Ank Morpork může počkat. Moudré rozhodnutí, pane, jako vždycky. Něco nového o mém ubohém bratrovi? Bohužel nikoliv, pane. Naši agenti musí pátrat lépe. Svět se dívá u šále. Správně, pane. Přáru Ano, Vyprávujte mi ještě jednou na všech speciálních schopnostech. Buď ticha a šlapej, noby. No jo, šer, jo, Ve člunu bylo velmi šero. Celý prostor byl ozářen jen jedinou svíčkou zavěšenou v obýmce nad hlavou Leonarda da Quirme, který seděl v zadní části a řídil člun pomocí dvou pák. Kolem noby ho táhla a cinkaly převody. Bylo to jako když člověk sedí uvnitř šicího stroje. Hodně vlhkého. Vysrážená vlhkost padala od stropu v nepřetržitém proudu. Zatím šlapali deset minut. Většinu toho času Leonardo vzrušeně rozprávěl. Nobina byl pocitu, že Leonardo asi nechodí moc ven. Byl ochotný mluvit o čemkoliv. Tak například byli v člunu nádrže s kyslíkem. No by vzal šťastně na vědomí skutečnost, že můžete vzduch stlačit do skutečně malého prostoru a že právě takhle stlačený vzduch je ve sténajících, nadouvajících se soudcích okovaných ocelí a přišroubovaných na stěně. Překvapením pro nobyho bylo, co se ze vzduchem dělo pak. Publiny zvolal nadšeně Leonardo. Zase ti delfíni chápete? Oni neplavou jen tak vodou, oni vlastně poletují oblakem bublin. To je samozřejmě mnohem snažší a já přidal ještě trochu mídla, což, jak se zdá, věci ještě vylepšilo. Manu se myslí, že Belfín lípají s Hlavně šlapej. Seržant tračník riskoval rychlé ohlédnutí přes rameno. Lord Vetinary seděl na dně obrácené bedny mezi cinkajícími řetězy a na kolenou měl několik leonardových náčetků. Jen do toho, seržante. Rozkaz pane. Teď, když se vzdálili od města, se člun pohyboval mnohem rychleji. Malými skleněnými okénky se dovnitř dokonce prodíral náznak kalného světla. Pane, mleom Ano? kam to vlastně vědem. Jeho lordstvo si přeji navštívit lepš. Jo, já si hned myslel, že to bude něco pakovýho. Fakt, hned. Řekl jsem si v duchu, pak kam by si snoby přál jet ze všeho nejméně. a odpověď se mi prostě v hlavě objevila docela automaticky. Akorát, že já nevěřím, že se tam dostaneme, protože během dalších pěti minut mi odpadnou nohy v kolenou. Ale to jsem vám zapomněl říci, není třeba, abyste šlapali celou cestu. Na co myslíte, že je ta věcička napřídi? přídi? Pa, myslel, že je na navrtávání nepřátelských lodí. Cože? Leonardo se k němu ze svého místa otočil s výrazem hrůzy na tváři. Potápět lodí? A potápět lodi, Lodi plné lidí? No, ano. Desátníku Noblhochu, obávám se, že jste velmi skažený mladý člověk. Používat člun k potápění lodí? No to by bylo strašlivé. O něčem tak nečestné by nepřemýšlel jediný námořník. A mlouvám ten vrták je na člunu proto, abychom se si jeho pomocí mohli přichytit na kolem plující lodi, podobně jako lodní štítovec, savá rybka, která se přichytává na břicho žralokům. K pevnému zachycení stačí jen několik otáček. na budete vrtat skrz naskrz celým tropem? To byste mohl udělat jen v případě, že byste byl velmi neopatrný a výjimečně zamyšlený mladík. Možná, že se mořská hladina nedá orat, ale bylo známo, že na kožnatém škroloupu pokrývajícím hladinu řeky v Morporku během léta vyrostou malé keře. Milka se pohybovala pomalu a nechávala za sebou mělkou rýhu. Nemůžeme plout rychleji! Jak pak by ne, odpověděl Kunkin A kde podle vás mám steče další stěžeň? Ta loď už je vidět jen jako tečka. Proč ji nedoháníme? Je to větší loď, takže má technicky vzato i mnohem více plachet. A klecké lodi mají štíhlejší a rychlejší trupy a my jsme plně naloženi. Zarazil se ale už bylo pozdě. Kapitáne Karotko. Pane, všechno při spolubu. Ne, ty samostříly, ne, ty stály víc než 100 toláčů za jeden a... Kuňkin se znovu zarazil. Elániův výraz zcela otevřeně a jasně říkal, že na palubě je poměrně dost věcí, které by se daly hodit přes zábradlí, takže kunkinsovi připadalo jako dobrý nápad nebýt mezi nimi. Běžte raději a zatáhejte za nějaké ty provazy, pane Kuňkinci. O pár minut později se ozvalo za šplouchnutí. Elanius vyhlédl přes lodní zábradlí a stačil zahlédnout, tak se na hladině zakývala dřevěná bedna, která se v zápětí potopila. A cítil se šťastný. Lovec z tak nějak ho nazval řezač. Ten člověk to myslel jako urážku, ale na tom nezáleží. Zlodějna je prostě zlodějna. Zatímco válečná kořist, to může být zlato, nevinnost, země či život. A lovci zlodějů náleží pro následování. Ozvalo se několik dalších zašplouchnutí. Elánius měl pocit, že loď sebou trhla dopředu. Ano, pro následování. Protože pronásledování je mnohem snažší než polapení. Jakmile jednou někoho zajmete, věci se zkomplikují, ale pronásledování to je věc čistá a svobodná. Mnohem lepší než probírat se stopami a číst svoje i cizí poznámky. On prchá, já ho pronásleduju. Jednoduchost sama. Tak veterinariho Terrier, co? Kvdek ping ping cink pip? ozvalo se z jeho kapsy. Neříkej mi raději nic, je to jako něco 17.00 schůzka na moři, co? A právě, že ne? Tady se říká, bivoká šarvátka s na? jsem laskavě dopište jméno. A neměl bys mi náhodou říkat, co mám dělat? Nadhodil Alanius a otevřel krabičku. Hm, co bys měl dělat? Měl bys, no, měl bys, já tomu nijak nerozumím. Něco se tady asi pokazilo.